Atena. Ea nu avea trup, ceea ce îi ținea loc de trup era, asemenea, un icon de melc. Numai un drum, dacă i-ar fi atins talpa, de-îndată trupul i s-ar fi retras în sine, ori s-ar fi ascuns ca un luptător încolțit de săgeți sub propria lui tâmplă, ca un scut de os înflorit cu ghirlandele pletelor, N-ar fi putut să calce decât pe nori. De aceea, ea nu se arăta niciodată pe timp senin. O singură dată și-a pierdut urmele, dar și atunci, ele au căzut atât de adânc încât au devenit zid de cetate.